SZEPTEMBER 25-én Édes nyaki glábapó. van szerencsém jelenteni, másodéves vagyok. Pénteken érkeztem, és nagyon szomorú voltam, hogy el kellett hagynom lakvilót, de másrészt végtelenül boldog vagyok, hogy ismét itt lehetek az intézetben. Jó érzés, egy kedves, megszokott helyre visszatérni. Már nagyon otthonosan érzem magam a kollégiumban, és teljesen uralom a helyzetet, sőt, hogy többet mondjak, most már ott tartok, Hogy a világban is kezdem magam Egészen otthonosan érezni, Mintha csak ugyan benne volna a helyem, És nem csak véletlenül csöppentem volna beléje. Nem tudom, miért -e engem. Utóvégre, ha valaki elég tekintélyes ahhoz, Hogy pártfogó lehessen, Nem bizonyos, hogy meg tudja érteni Egy olyan teremtés érzelmeit, Aki szinte ahhoz sem elég tekintélyes, Hogy lelenc lehessen. És most figyelj ide, apokám, Mit gondolsz, kivel lakom együtt egy lakosztályban? Selim McBritcher és Julia Radlőcs pentonnal. Egész komolyan! Három kicsi hálószobánk van, és egy közös tanulószobánk. Voila! Szelim meg én már tavasszal beszéltünk róla, hogy szeretnénk együtt lakni. Julia pedig ragaszkodott ahhoz, hogy szelivel maradhasson. Hogy miért? Igazán nem tudom, hiszen annyira különböznek egymástól, de hát a Peneltonok már természettől fogva túl konzervatívak, és ellenségei minden változásnak. Ugye, szépen fejeztem ki magam. No de, bárhogy is van, most együvé kerültünk. Képzeld el, Jeruzsálemot, a John gray otthon lelenc gyereke, és Julia Penelton együtt egy lakosztályban. Hát nem demokratikus ország ez a miénk? Szelé most minden erejével azon van, hogy osztályelnök legyen, s a nem csalnak, meg is fogják választani. Micsoda intrikák folynak itt a választás körül, el se képzelheted. Látnot kellene, milyen kiváló politikusok vagyunk. Apókám, én mondom neked, ha mi nők kiharcoljuk és megkapjuk jogainkat, akkor nektek, férfiaknak éber szemekkel kell öröködnötök saját jogaitok fölött. A választás a következő szombaton lesz, és akkor mindenképpen fákies menetet rendezünk, bárki lesz is a győztes. Most tant is kezdek tanulni. Ezzel a tudományal még nem volt dolga eddig. A molekulákkal és atomokkal most ismerkedem meg, és ha jövő hónapban már jobb barátságban leszek velük, bővenben fogok neked rólukre felállni. Tantárgyaim sorába felvettem, a logikát, aztán a világtörténelmet, aztán. Shakespeare drámáit, aztán a francia nyelvet. Ha ez soká így megy, menthetetlenül művelt, lesz belőlem. Szívesebben választottam volna a gazdaságtant a francia helyett, de féltem, hogy a tanár úr nem enged majd át a júniusi vizsgán, ha ez a tárgy nem szerepel folytatólagosan lesz ke könyvemben. Még csak egyet akarok itt megemlíteni, hogy a középiskolai oktatásom nem volt valami elsőrangú. Van egy lány nálunk az osztályban, aki úgy csak, csak franciául, mintha legalábbis az lenne az anyanyelve. Még kisgyerekkorában szüleivel átrándult Európába, és három évet egy francia zárda iskolában töltött. El sem képzelni, mennyire fölöttünk áll tudás dolgában. Neki még a rendhagyó ige is csak játék. Bár csak az én szüleim és a lelentszáz helyett egy francia zárdába küldtek volna engem, amikor még kicsi voltam, különben... nem... Ezt inkább nem kívánom, lehet, hogy akkor sohasem ismertelek volna meg téged, márpedig én inkább franciául nem tudok, semhogy rólad ne tudjak. Isten veled, édesapókám! Fel kell keresnem Harriet Martin, hogy a Vettanról beszéljek vele, de legfőképpen, hogy együtt előkészítsük a szombati elnök választást. A te lelkes politikusod, Jay ebott. Október 17-én Édes nyakig lábapó, ha a tornacsarnok úszómedencéjét megtöltenék citromzselével, mit gondolsz? Akadna valaki, aki abban úszni tudna, vagy el kellene merülnie? Éppen citromzselé volt az ebédhez, mikor ez a kérdés felvetődött. Vagy egy fél óra hosszat vitatkoztunk rajta, igen hevesen, és a kérdés mégis eldöntetlen maradt. Szeni fogadni mert volna, hogy ő tudna benne úszni, én megfogadni mertem volna, hogy a világ legjobb úszója is elmerülne benne. Különben pedig nem is lehet olyan rossz dolog egészen elmerülni citromzselében, nem de? Két másik fontos kérdés is a vitatárgyát képezte az asztalnál. Egy. Milyen alakjuk lehet a szobáknak egy nyolcszögletű házban? A lányok egyrésze azt mondta, hogy négy szögletes, de én meg vagyok róla győződve, hogy háromszögletűek, akárcsak akár csak egy torta szelet. Mi a te véleményed? Kettő. Adva van egy nagy, üres gömb, tökörövekből. No, most ha te ennek a belsejében ülsz, kérdés, hogy a tükör hol szűnik meg visszatükrözne az arcodat, hogy helyette a hátadat mutassa. Minél tovább gondolkodik rajta az ember, annál bonyolultabb. Mindenből láthatod, hogy milyen komoly, tudományos kérdéseken törjük szabadidőnkben a fejünket. Elmondtam már a választás eredményét. Három hét előtt folyt le, de az élet olyan rohamlépésben halad előre, hogy a három hét előtti dolgok ókorinak számítanak. Szóval szelit választották meg, és mi fáklyás menetet rendeztünk, a zászlókkal ezen felírással, éjen meg bridge. Azon kívül egy tizennégy takú zenekart állítottunk össze, három szájharmonika és 11 fésű. Mi most egyszeriben nagyon fontos személyiségek lettünk a 258-asban, Szeli dicsőségének fénye Juliára és rám is. Nagy társadalmi előny együtt lakna egy olyan előkelő -elő állású egyénnel, mint amilyen az elnök. Bonni, serapókám, aszektö komplimentre, respektőr, je szűve potré, Judy, vagyis. Jó éjszakát, kedves apókám, fogadja üdvözletemet, melyel vagyok, az ön Judia. November 12-én. Tegnap megvertük a góljákat a kosárlabda mérkőzésen. Nagyon ünnepeltek bennünket, pedig hát csak az első évesek felett taradtunk győzelmet. Ha a negyedéveseket vernénk meg, az lenne az igazi. Akkor szívesen viselnék testemen kék és zöld foltokat, ezért a győzelemért még az ágyat is türelmesen nyomnám egy hétig, és boldogan raknám magamra a borogatásokat. Szeli meghívott, hogy töltsem náluk a karácsonyi ünnepeket Worcesterben, messze laknak. Ugye kedves tőle? Nagyon szeretném elfogadni ezt a meghívást, még soha életemben nem voltam családi körben. Lokfilov kivételével, de az nem számít, hiszen szemplék felnőttek, és olyan öregek. De meg tele van a ház gyerekekkel, legalábbis van kettő-három, aztán van egy anya, egy apa, egy nagyanya és egy angóra macska is, igen, ezt nevezem teljes, tökéletes családnak. Összecsomagolni és utazni mégiscsak nagyobb mulatság, mint a kájha ülni. Szörnyen izgat ennek az utazásnak a lehetősége. Hét óra próbára keruhannom, egy kis ünnepi színdarabban játszom, egy bűbánatos herceg szerepét vállaltam, aki vársonyruhában és aranyfürtös parókában üldögél a toronyban. Hát nem nagyszerű? A te J. A. Od. Szeretnéd tudni, hogy milyen vagyok? Íme küldök egy fényképet mind a hármunkról. A felvételek Leonora fenton készítette. A szőke, arcú lány Szeli, és a magas, aki olyan kevésen fennhorny az orrát, Julia. Az a kicsi pedig, akinek haja az arcába hull, Judy. Életben igazán szebb, mint ez a képen, éppen, na nap éppen a szemébe sütött. Stonegate, Worcester, december 31-én. Vrága nyakig lábapó. Azt hittem, hogy sokkal hamarabb fogom neked megköszönni karácsonyi csekkedet, de az élet Mabry házában olyan élénk, és úgy lefoglal, hogy szinte lehetetlenség még annyi időt is szakítanom, hogy leüljek az íróasztal mellé, és neked írjak. Egy új ruhát vettem magamnak, nem mintha szükségem lett volna rá, csak éppen megkívántam. A karácsonyi ajándékot ebben az évben nyakig lábapótól kaptam. Családom ezúttal csak szeretetteljes üdvözleteket küldött. Itt, Szelinél, a leggyönyörűbb vakációt töltöm. Egy öreg, nagy téglaházban laknak, amelyet kis előkelt választ el az utcától. Olyan fajta ház ez, mint azok, amelyeket csóvárgó kíváncsisággal csodáltam meg, mikor még a John otthon lakója voltam, és amelyeknek úgy szerettem volna ismerni a belsejét. Soha sem mertem volna remélni, hogy valaha is részem lesz benne, hogy ilyesmit láthatok majd tulajdon szememmel, s most itt vagyok. Ha tudnád, milyen kényelmes, nyugodalmas, kellemes, otthonos ez a ház, szobáról szobára járok, és szinte megittasodva élvezem a motorokat, képeket, szőnyegeket. Ez a ház arra van teremtve, hogy gyerekek nőjenek fel benne. Van itt annyi eldogott, védett csarok, ahol pompásan lehet bujócskázni, és ahol nehezen lehet valakire ráakadni. Egy nyitott tűzhely is van a házban, ahol pattogatott kukoricát lehet készíteni, meg egy padlásszoba, ahol esős időben nagyszerűen lehet hancorozni, nem beszélve a síkos lépcsőkorlátokról, amelyek biztonságot nyújtó nagy gömbbel végződnek, hogy kényelmesebben lehessen lecsúszni rajtuk. Aztán itt van a nagy világos konyha, egy kövér, jókedvű szakácsnővel, aki már harminc éve szolgálja a családot, és mindig gondoskodik arról, hogy a gyerekeknek legyen valami nyalakodni valójuk. Ez a ház igazán olyan, hogy az ember újra gyerekké kíván benne lenni. És a család? Soha sem hittem volna, hogy vannak a világon ilyen drága, kedves emberek. Szeninek van apja, anyja és nagyanyja, és egy édes, kicsi, három éves, göndörhajú hugocskája, és egy középiskolás kisöccse, aki mindig elfelejti megtörölni a lábát, ha bejön a házba, és egy igen jó képű bátyja, aki Jimmynek hívnak, és aki negyedéves egyetemi hallgató a Princetonban. Az étkezések is mindig olyan kedélyesek. Mindenki kakszak, tréfál és beszél, és nem kell előre hálát adnunk az ételért és italért. Nagy dolog az, ha nem kell megköszönni minden betevő falatot valakinek. Lehet, hogy cinikus vagyok, Ne te is azzal lettél volna, ha annyi kötelező köszönetet kellett volna mondanod, mint amennyit én már mondtam életemben. Annyi minden jóban volt részem, mióta itt vagyok, hogy azt sem tudom, hol kezdjem. Mr. Megbriznek van egy gyára, és karácsony este karácsonyfát állítatott fel az alkalmazottak gyermekei számára a gyár csomagoló termében, amelyez úttal örökzöldel és fagyöngyel volt gazdagon feldíszítve. Jimmy McBridge Mikulásnak öltözve osztotta szét az ajándékokat, és Sally meg én segítkeztünk neki. Teremtő atyám, milyen furcsa érzésem volt. Úgy éreztem magam, mint egy jó tevő, mint egy pártfogó a John Ryan otthonban. Egy édes kis vaskos fiúcskát megcsókoltam, de nem hiszem, hogy csak egynek is megveregettem volna a vállát. És a karácsony után két nappal táncmulatságot rendeztek az én tiszteletemre. Ez volt az igazi, rendes bál, amelyen részt vettem, a kollégiumi táncmulatságok nem számítanak, meg hiszen csak mi, lányok táncoltunk egymás között. Gyönyörű, fehér estei ruhámat vettem fel, a te karácsony ajándékodat, ezer köszönet érte. Fehér cipőmet és hosszú fehér kesztyűmet. Ennek a ragyogóan szépesnek egyetlen sötét pontja csak az volt, hogy Missis Slipett nem látta, hogyan táncoltam a kotiont Jimmy mcbridge -el. Nagyon kérlek, meséld el neki, ha meglátogatod a csong rájúr otthont. Örökké a tied, Judy, Ebot. Úi, Nagyon csalódott volnál, apókám, ha nem fejlődnék nagy íróvá, hanem csak egyszerű lányá. Szombat, hat óra, harminc perc. Drága apókám, az volt a szándékunk, hogy a városba megyünk, de hát istenkém, az eső csak úgy szakad. Szeretem a telet, de a valódi havas telet. Az elsőből ilyenkor nem kérek. Julia igazán kedves nagybácsi, megint itt volt ma délután, és egy öt doboz csokoládé cukorkát hozott. Ebből láthatod, hogy vannak előnyei is annak, ha az ember Giulia-val lakik együtt. Úgy látszik, egészen jól érezte magát társaságunkban, mert csak egy későbbi vonattal akart hazautazni, és azt mondta, hogy velünk szeretne uzsonnázni a tanulószobánkban. El sem hiszed, milyen nehezen szereztük meg az engedélyt ahhoz, hogy a teát velünk ihassa meg, még azt sem engedik meg szívesen, hogy az ember az apját, vagy nagyapját vendégül lássa, hát még egy nagybácsit. Például unokabátyját vagy testvérbátyját meghívni teljes lehetetlenség. Giulianak közjegyző előtt kellett megesküdnie, és hiteles okmányukkal bizonyítania, hogy a nagybátyja valóban a nagybátyja és fogadni mernék bármire, mindezek mellett csevengette volna meg a dékán, hogy itt maradjon a vendégünk, ha látta volna, hogy milyen csinos és milyen fiatal ez a dzservi bácsi. De bárhogy is van, mégiscsak megvolt ez az zuzsonna, amely tejából és sajtos szendvicsekből állt. Mr. Penelton segített nekünk a szendvicseket elkészíteni, aztán égyet megevet belőlük. Elmeséltem neki, hogy az elmúlt nyarat lokvilóban töltöttem, és ennek kapcsán nagyon kellemesen elcsevegtünk szemplékről, a lovakról, tehenekről, baromfiakról. Azok a lovak, amelyeket ő ismert, már nem élnek. A gróf kivételével, amely kis csikó volt, mikor Mr. Penelton utoljára a járt. Szegény gróf van már olyan öreg, hogy alig tud kicammogani a legelőre. Mr. Pendleton megkérdezte tőlem, hogy a fánkot még mindig abban a kékfedős, sárga cseréptálban tartják-e, amely ott áll az éléskamra alsó polcán, és csak ugyanott tartják. És azt is szerette volna tudni, hogy megvan-e még a mormotta jüga legelő melletti nagy kőrakás alatt. És az is ott van. Emessi egy nagy, kövér, szürke mormotát fogott ezen a nyáron, a 25. leszármazottját annak, amely egy zservű fogott gyermekkorában. Én állandóan zservű szólítottam, de úgy látszik nem vette rossz néven. Júlia azt mondta, hogy sohasem lehet őt még olyan jókedvűnek és barátságosnak, mint amilyen most volt, mert rendszerint kissé tartózkodó és megközelíthetetlen. De én úgy hiszem, hogy inkább Júliából hiányzik a tapintat. Márpedig a férfiak, én úgy találom, igen tapintatos bánásmódot igényelnek. Ha kedvük szerint bánunk velük, akkor dorombolnak, de ha nem találod el a kedvüket, akkor egyszerűen felnyásalnak. Mit szólsz hozzá, milyen tapasztalt vagyok? Most Baskircsev Mária naplóját olvassuk, borzasztóan érdekes. csak meg ezt a mondatot? Múlt éjjel a kétségbeesésnek olyan foka vet rajtam hogy szavakba nem tudtam fájdalomnak kifejezést adni, és ez az érzés végre is arra vitt, hogy a fali órát a tengerbe hajítottam. Ezek után sokszor szinte örülök, hogy nem vagyok zseni, mert azoknak úgy látszik, nagyon sok bajuk van önmagukkal. Hát még a bútoroknak velük, amint a fenti példa mutatja. Rettenetes! Hogy zuhog az eső? Ma este majd úszhatunk, ha el akarunk jutni a kápolnához. Örökké a téd, Judy.